Du ska få höra början på en bok. Boken heter Stjärnlösa nätter. Han som har skrivit heter Arkan Assad. Arkan Asad föddes 1980. Så han är 36 år nu. Han föddes i staden Kirkuk i Kurdistan i norra Irak. När han var tre år, 1983, så flyttade hela familjen till Sverige. Och här i Sverige så lärde Arkan Assad sig väldigt mycket av taekwondo. Så han blev faktiskt elitidrottare och blev svensk mästare många gånger i, i taekwondo. Och han var med i Peking på OS också, för, för Sverige. Den här boken den handlar om när det blir problem mellan eh, den här huvudpersonen i boken som heter Amar. Amar får problem med hela sin familj och sin pappa. Vad gör man när det blir problem inom familjen? Han vill ha sitt liv själv och bestämma själv. Så han är alltså uppväxt i Sverige. Så här står det på baksidan på boken. Amar ska åka till släkten i det kurdiska Irak. Men snart förstår Amar att familjen planerar ett bröllop mellan honom och hans kusin Amina. Amar vägrar. Men har han något val? Det här är en sann historia som bygger på Arkan Assads egna erfarenhet. En berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv. När jag var 18 år jobbade jag ett år som lägerledare i USA. Det var ett svårt jobb. Trots att jag hade sex yngre syskon- och visste hur man tar hand om jobbiga ungar. Tiden i USA lärde mig mycket om den jag ville vara. Och jag förstod att jag kunde göra mina egna val i livet. Det är därför det gör så ont att jag senare i livet gjorde val jag egentligen inte ville göra. I USA fick jag ofta brev från min familj. Far skrev att han och mina bröder hade börjat planera en resa till vår släkt i irakiska Kurdistan nästa sommar. Far och jag skulle köra varsin bil ner till Irak. När vi kom fram skulle vi sälja en av bilarna. Det var lätt att tjäna pengar på europeiska bilar i Irak. Jag älskar äventyr. Och det var inte första gången vi besökte Irak. Egentligen ville jag svara ja med en gång, genast. Men det gjorde jag inte. Jag ville inte göra för allt för glad. Han har aldrig varit stolt över mig. Och jag har alltid haft en hatkärlek till honom. Jag har alltid varit den upproriske sonen. Upprorisk är en som gör mot vad mamma och pappa tycker. De lyder inte mamma och pappa när de är tonåringar. Sidan sju. När jag kom tillbaka till Sverige efter USA visste jag inte vad jag skulle göra. Far bara klagade på mig. Han sa att jag borde skaffa ett jobb. Han hade börjat jobba redan när han var sex år. Då sålde han tuggummi på gatan. På så sätt kunde han försörja två familjer i Kurdistan. Han ville att jag skulle göra allt på samma sätt som han. Jag sa till far att Låt mig vara i fred Sverige är ett modernt land Här är inte krig Och här Behöver man inte försörja Sin släkt Försörja Att tjäna pengar Så alla kan få mat Försörja sin släkt Far och jag bara bråkade. Vi kom inte överens om någonting. Till slut bad för mig att flytta hemifrån. Nu var jag helt ensam. Jag kunde inte ringa till min mor. Vi hade inte pratat med varandra sedan far och hon skildes. Det var fem år sedan. Jag hade tyckt att hon hade svikit familjen och övergivit oss barn. Men nu behövde jag henne. Men jag visste inte var jag kunde få tag i henne: svikit när någon blir mycket ledsen för att jag gör fel mot den personen. När resan till Kurdistan närmade sig blev far och jag vänner igen. Resan skulle bli både lång och svår. Vi skulle köra till Irak på åtta dagar. Far hade köpt en rostig Saab 9000. Han var så stolt över den. Jag hade arbetat extra på en pizzeria och tjänat ihop tillräckligt för att kunna köpa en egen bil. En Nissan Primera 1993. Så kom äntligen dagen då far, mina bröder och jag skulle åka. Jag satte mig i bilen och startade motorn. Nu var jag på väg. Det skulle visa sig bli en resa som förändrade mycket. Inte bara mitt liv utan allas omkring mig. Men det anade jag inte då. Det förstod jag inte då. Sedan tio Efter en lång resa kommer vi äntligen fram till Irak. Min fasters man resa Mötte oss vid gränsen till Irak. Han var okammad och svettig. Han måste ha suttit i bilen och väntat på oss i flera timmar i den heta solen. Hur länge har du varit här? Frågade far. Tre dagar sa resa men han viftade med handen han ville visa att det inte gjorde något Resas respekt för far var enorm hela sitt liv hade far tagit hand om alla hjälpt alla familjen kusiner släkt och grannar den här resan skulle bli ännu en seger. Far ville visa alla att det var han som hade ansvar för oss barn efter skilsmässan. Och att han var en kämpe och en försörjare. Vi körde efter resa mot vårt slutmål. Vägen var smal. Och fylld av faror. Farligt faror. När som helst kunde det komma en lastbil. Och det fanns inte plats nog för två bilar att mötas. Sent på kvällen var vi framme. Det var roligt att vara tillbaka efter så lång tid. Vi körde sakta upp för gränden där jag lekt när jag var barn. En gränd är en liten, liten gata. Så stannade vi vid fars sommarhus. Det var bara resa som visste ungefär när vi skulle komma. Resten av familjen blev överraskad. De kom alla ut för att hälsa oss välkomna. Pastor Moniras leende lyste när hon sprang emot oss. Monira hade tagit hand om mig när jag var liten. Hon kallade mig alltid för sin älskade son. Den natten sov jag gott. Jag var så trött efter den långa resan. De följande dagarna var jag och mina, kusiner, äh, mina bröder med våra kusiner. Far var ute med resa på ärenden. Han skulle ordna olika saker, ärenden. Vi träffade dem bara på kvällarna. När de äldre var borta fick jag ta hand om allt och alla. En kväll gick jag ut i köket för att diska. När jag stått där i tio minuter kom fast de Vad håller du på med? Vadå? Vad har hänt? sa jag. Jag fattade ingenting. Så där kan du inte göra. Du kan inte diska, sa hon. Monira gick fram till mig. Hon drog upp mina blöta händer ur diskbaljan. Här sköter vi kvinnor diskning och städning. Ingen man gör sånt här. Så gå och sätt dig och titta på tv, så kommer jag med te. Jag tyckte det kändes konstigt. Jag var van vid jämlikhet och att man delade på det som skulle göras hemma. Visst var det skönt att alltid sätta sig vid dukat bord. Men det kändes ändå inte helt okej. Okay. Jag ville hjälpa till. Några dagar senare hade det blivit dags att åka till staden Erbil för att sälja min bil. Vi är på sidan 15 nu. Jag tar igen en gång till från början sidan 15. Några dagar senare hade det blivit dags att åka till staden Erbil för att sälja min bil. Resa hade ringt ett samtal till en god vän till honom som var bilhandlare. Men när vi kom dit kände jag direkt att jag inte kunde lita på honom. Det kändes inte som det var en bra människa. Jag kunde inte lita på jag föreslog att vi skulle gå till en annan bilhandlare, men Resa tyckte det var sent på dagen. Han sa att det var bäst att vi stannade över natten hos Faston Nora, Så kunde vi fortsätta med bilaffären dagen därpå. Är inte några mamma till mina kusiner Samir och Amina? Åh, oh, Gud, så länge sedan jag träffade dem. Vi brukade leka när vi var små. Vi var bästa vänner, sa jag. Mm, det stämmer. Men nu är de vuxna. Samir har rest till England. Och Amina har också blivit stor. Hon tar hand om alla. Du kommer inte att känna igen henne. Hon är en kvinna nu, sa Reza. Jag hade inte träffat mina kusiner på över tio år. Men jag kom ihåg hur kul vi hade haft ihop. I Sverige växte vi upp utan vår släkt. Det var priset vi fick betala för att vi flytt och överlevt. Priset vi fick betala. Det kostade inte pengar. Det kostade släkten. Jag var utan släkten i Sverige. Det var priset vi fick betala för att vi flytt och överlevt. Far pratade nästan aldrig om sin familj. Han visste ju inte om de klarat sig under kriget eller inte. När vi sedan för första gången besökte släkten, kom massor av okända människor in i mitt liv. Helt plötsligt hade jag 40 kusiner. En helt ny värld öppnade sig. Sedan 18. Hemma hos Pastor Nora satte vi oss i vardagsrummet. Det var nästan tomt på möbler. Här fanns bara en tjock persisk matta. Det var för att möbler tar så stor plats. När man får gäster vill man att det är de som ska ta plats. Först kom mina småkusiner och hälsade. Efter ett tag kom också Amina. Hon hade ändrats mycket från när vi var små. Nu hade hon blivit en vacker kvinna. Trots att Amina var 20 år var hon ogift. Det var ovanligt för hennes ålder. Fast då några ropade in mig i köket. Där var det fullt av kvinnor som jobbade och slet. Min älskade brorson, jag är så stolt över dig. Du är så lik din far, sa hon och pussade mig på kinden. Jag trodde aldrig den dagen skulle komma då alla mina barnbarn kunde leka under mitt tak. Gud, Gud, sa farmor. Ni tröttnar snart på oss, sa jag skämtsamt. Jag försökte byta ämne. Alltså byta det vi pratar om. Inte prata om samma sak. Byta ämne. Kan jag hjälpa dig med disken, farmor? Men det gick inte alls. Men fast Nora tyckte att det var väldigt gulligt att jag var så omtänksam. Din fru kommer att bli lycklig över att ha en man som du, sa hon. Fru? Jag kommer aldrig gifta mig, sa jag. Det är klart du ska. Det börjar bli dags för dig nu, sa hon. Nej, sa jag. Jag är bara ett barn. Jag har inte hittat den rätta. Som jag älskar, ännu. Det kommer med tiden. Man lär sig att älska varandra, sa faster Monera. Nej, det tror inte jag. Jag tror på kärleken. Alla kvinnor i köket tittade på mig som om jag var korkad. Alla utom Amina. Hon reagerade inte som de andra. Så jag förstod att hon höll med mig. Jag tänker aldrig gifta mig, sa jag. Sen gick jag därifrån. Men jag kunde inte sluta tänka på vårt samtal. Varför? Varför? Var det ingen som pratade om kärlek? Och vad hade de menat med allt sitt prat om att gifta sig? Och varför ville de prata med just mig om det? Morgonen därpå hade vi picknick i de vackra gröna bergen. Jag ville bara sköta grillen och spela fotboll. Men många av de yngre pojkarna satt bakom männen och lyssnade noga till deras samtal. Det var som om de lekte vuxna. Jag tyckte det var tramsigt. Jag ville aldrig bli vuxen. Men det var jag här, även om jag inte ville. Jag hade redan börjat sakna Sverige. När vi kom hem igen var det mörkt. Alla samlades i vardagsrummet för att dricka te. Alla utom jag. Jag gick till badrummet för att tvätta mig. När jag var färdig hörde jag några som viskade. Jag blev nöjfiken och smög ut. Efter ett tag blev viskandet tydligare och jag hörde, skulle inte det vara perfekt? Kan du inte prata med honom? sa fasta några. Han lyssnar inte på mig, sa far. Men han är din son, så det borde han, sa fasta några. han kommer, viskade fasta några. Jag öppnade dörren. Där utanför satt resa. far. Farmor, mina fastrar och Amina. De hade slutat att viska. Nu talade de med vanliga röster om något helt annat. Sidan 24 Nästa dag låg jag och slappade. I soffan, framför tvn, när far kom in till mig. Slappade, samma som slöade, samma som bara låg och tog det lugnt. Jag gjorde inget, bara vilade. Min son, när ska du växa upp? Frågade han. Aldrig, sa jag. Skämst du inte över att bete dig som ett småbarn? När ska du börja ta ansvar? Det är dags att tänka lite på framtiden. Det är dags att du hittar någon att gifta dig med. Nej, sa jag. Jag ska aldrig gifta mig. Kolla hur det gick för dig och mamma! Far hade talat om giftermål tidigare. Men jag hade aldrig tagit det på allvar. Nu när han var tillbaka i sitt hemland pratade han hela tiden om att jag borde gifta mig. Varför var det så? Var det för att jag var äldre? Jag visste att det var vanligt att gifta sig med någon i släkten. Allra vanligast var det att gifta sig med en kusin. Då visste man vad man fick och släkten kom närmare varandra. Hela huset var tyst. Det enda som hördes var tvn. Du fattar inte. Det ligger i vår kultur att gifta sig. När jag var i din ålder hade jag två barn och jag försörjde fyra familjer, sa far hetsigt. Kan du, kan du, kan du för fan låta mig vara, skrek jag. Jag kommer aldrig att gifta mig och framför allt inte med en kurd. Far höll på att explodera när han hörde vad jag sa. Men han behöll ilskan inom sig och försvann ut i köket. Från den dagen blev inget som det varit. Ingen hade längre tid att vara med mig. När det var dags att äta var det aldrig någon som sa till mig när maten var klar. De dykade inte ens till mig längre. För första gången kände jag mig ensam i min familj. En kväll knackade det på dörren. Det var min fasta Monira. Hon hade med sig en bricka med min favoritmat dolma min bästa mat. Det är vinblad tomat potatis och lök med kryddigt ris och köttfärs. – Jag vill prata lite med dig, sa Monira. Hon satte sig på min säng. – Min älskade brorson, hur mår du? Jag har hört att du och din far har bråkat. Hon strök mig med handen över håret. Men du måste förstå att han älskar dig. Ibland gör föräldrar sånt som verkar konstigt, men som är för barnens bästa. Det knackade på dörren igen. Nu var det fast Nora. Som kom in i rummet. Hon pussade mig på kinden. Lyssna Amar. Du är en smart pojke. sa Nora. Du behöver inte gifta dig nu. Men tänk på min dotter Amina. Hon älskar dig. Och ni passar så bra ihop. Jag blev helt chockad. <laughs> Vad pratar du om? Jag säger att du ska gifta dig med din kusin Amina. Många har frågat efter hennes hand. Men det är bara till dig vi ger den. Att fråga efter någons hand är att fråga mamma och pappa om att få gifta sig med den människan. Mamma och pappa ger den människans hand till dig. Mamma och pappa säger du får lov att gifta dig med henne. Mamma och pappa bestämmer. Och hon Amina hon har redan gått med på det. Hon har sagt ja. Hon har redan gått med på det. Du behöver inte heller köpa guld till henne, sa fast Nora. Vad menar ni? Det är ju helt sjukt. Hon är ju som min egen syster, sa jag. Helt sjukt. Ett ord som betyder helt konstigt, helt tokigt, jättekonstigt, jättetokigt, jättefel, helt sjukt. Helt plötsligt förstod jag. De andra hade frusit ut mig. Alltså hade inte pratat med mig, inte gett mig mat, frusit ut mig. Eftersom jag hade sagt till far att jag inte ville gifta mig med en kurdisk flicka. Du behöver inte gifta dig med henne nu. Du kan vänta med att ta henne till Sverige. Det räcker med att du sätter en ring på hennes finger så att du inte förlorar henne till någon annan. Du kan ta med henne till Sverige om några år, sa faster Nora. Ut i mitt rum! Ut! skrek jag. De följande dagarna höll jag mig på rummet. Jag var hungrig, men vägrade gå ut i köket. Vägrade betyder säga nej. Jag visste att mina fastrar och min far skulle vara där. Jag orkade inte med dem och deras tjat. Jag började räkna dagarna som var kvar. Jag hade inte sett till Amina på över en vecka. Jag hoppades att tanken på att vi två skulle gifta oss hade lugnat ner sig. Skulle jag gifta mig skulle det vara av äkta kärlek med någon jag kände. Inte med en kusin som jag inte träffat på länge och som var som en syster. Jag hoppades att min släkt förstod det. Jag skulle åka hem och bli något. Det var alldeles för tidigt att gifta sig. Bli något betyder få utbildning, få ett jobb, kanske göra några saker som många människor pratade om. Kan få köpa hus. Bli något. Sidan 32. En kväll ringde min älskade kusin Samir från England. Jag hörde hur alla samlades i vardagsrummet för att prata med honom. Jag ville också prata med Samir. Han var alltid så snäll och klok. Och jag behövde prata med någon jag litade på. Fast och några bad min lillebror springa upp till mitt rum för att hämta mig. Jag gick ner till de andra. Hej Amar, hur mår du? sa Samir i telefonen. Hej kusin, det är bra med mig. Hur är det i England? Och jag är glad att du kom säkert fram. Ja, tack och lov kom jag, tack och lov att jag kom ända fram till England alltså. Jag har haft sådan tur med allt jobb och bostad. Nu kan jag ta hand om min familj och försörja dem. Amma, jag önskar bara en sak, sa Samir. Han lät lite ledsen. Mm, din önskan är min befallning, sa jag. Det betyder, det som du vill, det ska jag göra. Snälla, ta hand om min syster Amina. Jag älskar henne och saknar henne så mycket. Kommer du ihåg hur roligt vi hade som barn? Glöm aldrig det. Ta hand om Amina och ta hand om dig själv. Lova det. Jag lovar, Samir, sa jag. Några dagar efter Samirs samtal Kom far in till mig. Ammar, vi måste prata, sa han bestämt. E vad vill du, sa jag. Du vet att jag bryr mig mycket om dig. Jag vill att du ska vara lycklig. Jag vet att du blir lyckligast med Amina, för hon är din kusin. Jag kommer aldrig gifta mig med henne. Jag vill inte ha mer med den här störda familjen att göra. Störd betyder lite grann som utvecklingsstörd. Men man menar inte utvecklingsstörd, man menar konstig eller man menar dum. Jag kommer aldrig resa tillbaka till Kurdistan. Jag hatar dig och jag hatar hela vår sjuka släkt, skrek jag. Sjuka släkt, inte att man är sjuk med feber eller förkylning. Sjuk som att man är dum, konstig. Då gav för mig tre örfilar. Sedan spottade han mig i ansiktet. Gå och gifta dig med en hura i Sverige. En som är som din mamma. Skrek han och smällde igen dörren. Örfil är när man smäller med handen på jag kände igen blodsmaken i munnen, sedan tidigare uppläxningar. Men det här var första gången som jag hade fått stryk i vuxen ålder. Jag kände mig så ensam. Få stryk när någon slår på dig. Sida 36 Dagen efter mitt och min fars gräl Hörde jag mina fastrar skrika och gråta. Jag sprang ner för att se vad som hänt. Just då såg jag ambulansen åka därifrån. Vad är far? Vad har hänt? Frågade jag. Vi, vi vet inte. Han fick helt plötsligt... Svårt att andas och ont i hjärtat. Allt är ditt fel. Du bråkade med din far. Du lyssnade inte på honom och nu har han fått en hjärtattack. Under kvällen satt hela familjen i vardagsrummet och väntade på nyheter från sjukhuset. Det han blev natt innan jag hörde ljudet av resas. Gamla bil. Resa hjälpte far ur bilen. Far hade sjukhuskläder på sig. Runt midjan hade han ett bandage. Han kunde knappt sträcka på ryggen och han andades med korta andetag. Det märktes att han hade ont. De närmaste dagarna var far mycket svag. Alla utflykter ställdes in. Nu handlade allt om far och hans hälsa. Det gjorde ont att se far. Alltså ont i mig. Det gjorde ont att se far. Jag hatade honom. Och jag älskade honom. Efter fem dagar hade far inte blivit bättre. Vi andra skulle åka till Fastonoras hem i Erbil och bo där några dagar. Farmor fick stanna och ta hand om far. Fortsättningen kommer i nästa avsnitt.